Викрити, той просить отець гумен писати ці грамоти в книги міські і видати з них виписки, бо справжні грамоти й привілеї остерігається показувати, що бляхи їх не відібрали і не знищили зовсім. Так-так, схиляючи на бік голову, задумливо мовив Воєйков і потім швидко додав. Ач молодець, Степане Кошовий, хоч і далі сидиш, ніж я, а всі справи, як свої п'ять пальців, знаєш. Що тут дивно, вельможний пане? Ординанси імператорські вказують мені, паче, всього, стежити, аби запорожці в справи польські не втручалися і в гайдамацтві участі не брали. Отож і належиться мені про все, що в областях діється, знати, спокійно відповів Кошовий. По обличчю Воєйкова майнула ледь помітна усмішка. «Ох, і жити, старий хохол», – мовив він про себе, – «але й нас обдурити не так-то легко, ми теж бували в бувальцях». Воєйков зіткнув і промовив голос. «Твоя правда, пане Кошовий, та ось і мені такий самий ординанс видано. Стараюся, що є сили, а всього осягти не можу», – і звертаючись до сутника додав – Передай, пане Сотнику, його превосвященству, що я сердечно дякую йому за все послання і слізно співчуваю в фортуні людей греко-російської нашої віри, які в польській республіці живуть. А щодо цієї обставини, сиріч ці внесення в книгу тутешньої губернії, конфірмованих від нинішнього короля польського новою його грамотою привілею, наданих колишнім польськими королями, то про них мені ні рескриптами, ні указами ніколи нічого не наказувалось, а звідси виходить, що й вимоги його пресвященства задовольнити не можу. При цих словах Воєйкова серед малоросійської старшини виник ледь помітний рух. «Одначе свавільне відібрання церков у всякого народу, що живе під законом, а ні в якому разі апробовано бути не може», – стримано зауважив молодий козацький полковник «Іскра». Отець-ігумен вживає резонабельних заходів, то чому ж не допомогти йому досягти своєї мети правом, додав інший. Тим паче підтримав кашовий отаман, що, наскільки нам відомо, політичні резони російської супроти цього не стоять, бо наймилостивіша цариця наша у височайшому рескрипті оголосила, що всіх переслідуваних за благочестя під свій захист приймає. А без випосок цих, мовив сотник Переяславський, насмілюся доповісти вашій ясновельможності, не зостанеться скоро жодної православної церкви у сій землі Задніпровській. Серцем замучений, серцем засмучений, зіткнув Воєйков, опускаючи голову і здіймаючи руки. Та справи віри надто делікатні і всій дражливій факції Можуть статися нові кон'юнктури і всілякі шкідливі пересуди і наслідки про хріпів полковник, а для тих, хто подає до цього привід, може вийти лиха консеквенція. Справедливо і розумно, мовив генеральний обозний, відсапуючи і позираючи з-під лоба, як вовк на своїх товаришів». У цих справах треба діяти з величезною обережністю, щоб недоречним тручанням не підбурити простий народ на небажане ремствування, від якого може постати і заворушення. Воєйков обернувся до обозного і, піднявши догори палець, подивився на всіх таким поглядом, який ніби промовляє «Слухайте, ось де істина». Потім у голос сказав з жалем, розводячи руками тим паче, що про ці привілеї і польське духовництво і шляхта добре знають. Отже, коли вони, супереч їм, утискують людей грецької віри, то щоб виписки, які просить і Гумен, могли тих людей належно захистити, надія мала. А втім, про все це ти завтра ж одержиш, пане Сотнику, з нашої канцелярії докладну про меморію. Воєйков схилив голову на знак того, що посланець вільний, сотник Переславський вклонився генерал-губернаторові і мовчки вийшов з кімнати. Слідом за ним підвівся молодий секунд-майор і ще двоє з малоросійської старшини. У вітальні залишилися тільки Воєйков, полковник, Калнешевський і Обозний. Якусь мить усі мовчали?» Потім Воєйков звернувся до Калнишевського з напівласкавою, напівсумовитою, зніяковілою усмішкою. «Ремсуєш, Либонь, на мене, пане Кошовий? Та що вдієш, політичні резони?» «Аж ніяк», – відказав Калнишевський.